5. Picturile rupestre, imagini sau simboluri Documentele figurative, cele mai importante și cele mai numeroase, au fost furnizate de explorarea grotelor pictate. Aceste tezaure de artă paleolitică sunt repartizate pe un teritoriu relativ restrâns, între Ural și Atlantic. Obiecte de artă mobiliară au fost găsite într-o mare parte a Europei Occidentale și Centrale și în Rusia până la Don. Dar arta parietală se limitează la Spania, Franța și Italia de Sud, cu excepția unei grote pictate în ural, descoperită în 1961. Ceea ce ne izbește de la început este extraordinara unitate a conținutului artistic. Sensul aparent al imaginilor nu pare să fi variat de la acum aproximativ 30.000 de ani până la acum aproximativ 9.000 de ani înainte de era noastră și rămâne același în Asturii și pe Don. După Leroy-Gurin, e vorba de difuziunea prin contact a aceluiași sistem ideologic, în speță acela care marchează religia cavernelor. Întrucât picturile se găsesc destul de departe de intrare, cercetătorii sunt de acord în a considera grotele asemenea unor sanctoare. De altfel, multe din aceste peșteri erau nelocuibile și dificultățile de acces accentuau caracterul lor luminos. Pentru a ajunge în fața păreților pictați, trebuiau parcurși sute de metri, ca în cazul grotei de la Nio sau acelei de la freră. Grota de la Cabrere constituie un veritabil labirint și cere câteva ore ca să o vizitezi. La Lasco se ajunge la Galeria Inferioară, unde se găsește una din capodoperele artistice din Paleolitic, coborând pe o scară de sfoară de-a lungul unui puț de 6,30 metri adâncime. Intenționalitatea acestor opere pictate sau gravate pare în afară de îndoială. Pentru a le interpreta, majoritatea cercetătorilor au făcut apel la paralelele etnologice. Alumite comparații nu erau convingătoare, mai ales când se încerca să completa documentul paleolitic, pentru ca el să semene și mai mult analogului etnografic. De asemenea, explicații imprudente îi compromite numai pe autorii lor, nu și metoda pe care aceștia pretind că o utilizează. Urșii, lei și alte animale sălbatice străpunsă de săgeți sau motelajele de argilă găsite în peștera de la Montespan, figurând lei și un urs ciruit de găuri adânci și rotunde, au fost interpretate drept dovezi ale magiei de vânătoare. Ipoteza este plauzibilă, dar unele din aceste opere ar putea fi interpretate ca reactualizarea unei vânători primordiale. Este de asemenea probabil că ritualurile erau celebrate în zonele cele mai profunde ale sanctuarelor, poate înaintea unei expediții de vânătoare sau cu ocazia a ceea ce s-ar fi putut numi inițierea adolescenților. O scenă din Peștera Troa Frere a fost interpretată ca fiind reprezentarea unui dansator mascat în bizon și cântând dintr-un instrument care ar fi putut fi flaut. Interpretarea pare convingătoare pentru că se cunosc în arta paleolitică vreo 55 de figurări de oameni îmbrăcați în piei, de multe ori în poziție de dans. Este vorba de altfel de un comportament ritual specific populațiilor contemporane de vânători. Avatele Bruii a făcut celebră gravura anumită Marele Vrăjitor din peștera Trois Frères, gravură incizată de peretele peșterii și măsurând 75 de centimetri înălțime. Desenul lui Bruii, îl arată pe vrăjitor cu un cap de cerp, purtând mari ramuri de coarne, dar cu față de bufniță, urechi de lup și o barbă de capră sălbatică. Bratele sale se termină cu ghiare de urs și o lungă coadă de cal îi atârnă la spate. Numai membrele inferioare, sexul și poziția sa de dansator indică faptul că avem de-a face -o cu o figură umană. Dar fotografii recente n-au arătat toate elementele descrise cu grijă de brui. Se poate că anumite detalii să fi fost deteriorate din momentul descoperirii gravurii, de exemplu ramura a doua, dar nu este exclus ca abatele bruii să fie executate slab crochiul său. Așa cum îl vedem în fotografiile recente, marele vrăjitor este mai puțin impresionant. Totuși, el poate fi interpretat ca un stăpân al animalelor sau un vrăjitor care îl personifică. De altfel, pe o placă de ardezie gravată din lurdă, se distinge un om înfășurat într-o piele de cerb cu o coadă de cal și purtând pe cap coarne de cerb. La fel de celebră și numai puțin controversată este faimoasa compoziție recent descoperită la Lascaux, într-o galerie inferioară a peșterii, al cărei acces este extrem de dificil. Se poate vedea un bizon rănit îndreptându-și coarnele către un om în aparență mort, care zace la pământ. Arma sa, un fel de țepușă prevăzută cu un cârlig, se sprijină pe burta animalului. Lângă om, al cărui cap se termină cu un plisc, se află o pasăre pe o crangă ce nu a fost interpretat în general ca un accident de vânătoare. În 1950, Horst Kirchner a propus să se vadă aici o ședință șamanică. Omul nu ar fi mort, ci întransă în fața bizonului sacrificat, în timp ce sufletul său ar călători în lumea de dincolo. Pasăra pe crangă, motiv specific șamanismului siberian, ar fi spiritul său protector. După Horst Kirchner, ședința era întreprinsă pentru ca șamanul să ajungă în extaz alături de zei și să le ceară cuvântarea, adică succesul îmbunătoare. Același autor consideră că misterioasele sceptre de comandă sunt bețe de tobă. Dacă această interpretare este acceptată, aceasta ar însemna că vrăjitorii paleolitici foloseau tobe comparabile cu acele ale șamanilor siberieni. Explicația lui Kirchner... A fost controversată și nu ne reclamăm competența de a o judeca. Totuși existența unui anumit timp de șamanism în epoca paleolitică pare sigură. Pe de o parte, șamanismul domină încă în zilele noastre ideologia religioasă a vânătorilor și a păstorilor. Pe de altă parte, experiența extatică în sine, ca fenomen originar, este constituitivă condiției umane. Nu ne putem imagina o epocă în care omul nu a avut vise, ori vise în stare de trezie și nu intră în transă pierderea cunoștinței interpretată ca o călătorie a sufletului în lumea de dincolo. Ceea ce modifică și se schimbă în diversele forme de cultură și de religie este interpretarea și valorizarea experienței extatice. Întrucât universul spiritual al oamenilor din Paleolitic era dominat de raporturile de ordin mistic dintre om și animal, nu este greu să ghicim funcțiile unui specialist al extazului. Au fost puse de asemenea în legătură cu șamanismul desenele numite la raze X, adică figurând scheletul și organele interne ale animalului. Aceste desene, atestate în Franța în timpul Magdalenianului, aproximativ 13000 anii în urmă și în Norvegia, între acum aproximativ 6.000-2.000 de ani, se răgăsesc în Siberia Orientală, la Eschimoș, în America, la triburile Ojibwa, Pueblo, și de asemenea în India, în Malaezia, în Noua Guinea și în Australia de nord-vest. Este o artă specifică pentru culturile de vânător, dar ideologia religioasă care o impregnează este șamanică. Într-adevăr, numai șamanul este acela care, grație viziunii sale supranaturale, poate fi capabil să-și vadă propriul schelet. În alți termeni, el este capabil să pătrundă până la sursa vieții animale. Elementul osos, că este vorba de o experiență fundamentală pentru un anumit tip de mistică, este un fapt demonstrat, între altele prin aceea că el este cultivat încă în budismul tibetan.